Нарешті він знову читає ті спалахи, адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І розмова з спалахами неначе вернула його в далеку батьківщину персевому рукаві галактики. Не два види, відказав він, а дві форми одного виду, дурниця, адже в них зовсім не однаковий вигляд, трохи схожий на персеїтів, Слава сутності, і не такі огідні з собою, як більшість інопланетних істот. Доцільна форма, виразно диференційовані кінцівкою, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити? Можуть капітани Гарм. Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. Подробиці в моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ртом і горлом. Це щось схоже на ускладнений кашель. Я й сам навчився цієї мови, зі спокійною гордістю сказав він. Страшенно важко було. Певне гедота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі. Коли нема кольорової мови, якесь це ж пуття. Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже оця особина, що ліворуч, менша, і вусики, чи що воно таке у неї довші, і пропорції не такі. В неї опуклості... Там, де у другої нема. Вони живі? Живі. Але в дану мить непритомні капітани. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялися, коли їх вивчатимуть. А чи варто їх вивчати? Ми і так перевищили ліміти. А нам ще треба дослідити принаймні п'ять планет, перспективніших, ніж ця. Маніпуляція з затримкою часу коштує дорого, і я б волів відвести їх назад і летіти далі та довге слизьке боток тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язичок виструмився з рота і загнувся вгору до плескатого носа, а очі втяглися у голову. Його розширена до кінця трипала рука, заперечливо піднялася, а цятка над очема почала мінятися густо-червоним. Бройна сутність, капітане, важливішої планеті годі й шукати. Дуже ймовірно, що над нами нависла страшенна загроза,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 Гарм, що нахилився був, придивляючись до привезених зразків і з виразом зацікавлення йогиди, випростався. Взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота породжує нащадків у якнайінтимнішому, самозаглиблені в саму себе. Тільки це й надає життю високої цінності. Але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею.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 На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу по-нашому можна приблизно передати як «любитель розваг». Цей любитель, як я розумію, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм, і всюди шукає цієї взаємодії так методично по-наукому наполегливо, що викликав у мене повагу. В своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу. Із надрукованих там прикладів, «Я й дізнався, як воно здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома». «Гаразд», – томлено сказав капітан. «Переведіть їх до тями і швидко зробіть, що треба». Марш Скіннор раптом прокинулась, побачила, де вони вона опинилась. Вона виразно пригадала, як… Смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній, тільки поруч неї стояв якийсь чоловік, а на другому кінці платформи другий. Вдалині почувся тихий гуркіт, надходив поїзд. Потім щось блиснуло. Марч неначе вивернула на вигоріт. Вона невиразно побачила якусь довгу вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря і ось. Боже. вигукнула вона, зригнувшись, воно й досі тут а вон ще одне, і аж знудило відогиди. Але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік той, що був коло неї на платформі, тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав поношений капелюх. «І вас схопили? Ге?» – спитала вона. «А кого ще?» У Чарлі Гімвуда ледь підгиналися ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх, і пригладити вже рідкувати волосся, крізь яке просвічувалась лисина. Але рука ніби вперлась у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її, похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним. Жінці було років 35. Вона мала тонке обличчя, гарну зачіску, сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому в ту мить хотілося бути десь інде. Його нітрохи не тішило товариство навіть жіноче. «Не знаю». Сказав він. Я саме стояв на пероні, і я. Тоді щось блиснуло, і враз я опинився тут. Мабуть, це якісь чоловіки з Марса чи Венери, чи ще звідкись. Мар закивала головою. І я так думаю, летючі тарілки, чи що, ви злякалися? Ні, аж дивно. Мабуть, здурів, а то б злякався. Комедія, і я теж не злякалася. «Господи, ось, одне сюди суне!» «Як воно до мене доторкнеться, я закричу!» «Дивіться, які руки, наче черв'яки!» «А шкіра вся в зморшках і в слизові!» «Мене аж нудить!» Боток схитаючись підійшов і сказав репучим і пронизлим голосом «По змозі наслідуючи людський!» «Істоти, ми вас не скривдимо! Ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка!» «Тиба, воно балакає!» Здивувався Чарлі. «Як це взаємодіяти?» «Між собою, одне з одним», – пояснив Ботакс. Хм. Чарлі глянув на Марч. «Ви розумієте, чого він хоче, дамочку?» «Нічого я не розумію», – гордовито відказала вона. Ботакс ще раз пояснив. «Якщо с... хочу сказати, щоб ви...» І він ужив короткого слова, яке чув одного разу. Воно теж означало тою взаємодію. Марш почервоніла й вириснула на все горло. «Що таке?» Ботекс капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, що нестерпно заболіли від пронизливого голосу. А Марш торохтіло обурено. «Що це таке? Я заміжняю жінка. Якби це мій Ед почув, він би вам сказав. А ти, розумнику?» – вона сіпнулася до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовище. «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш, Бог з вами!» Розпачливо запротестував збентежний Чарлі. «Мені воно й не в голові. Я й не думав про щось таке. Я теж чоловік женатий, У мене троє дітей». «Що сталося досліднику Ботакси?» – спитав капітан Гарм. «Які жахливі звуки?» Ботакс відповів ліловим спалахом збентеження. «Та знаєте, у цієї взаємодії дуже складний ритуал. Спочатку вони ніби опираються їй, і це підсилює подальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки. Вони мусять обдирати одне одного? Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра, і вона скидається безболісно. Отож, її треба скидати, особливо з меншої форми. Ну гаразд, скажіть їй, хай вона скине з себе шкіру. Але в цьому мало приємного ботоксі. Ні, навряд чи слід казати меншій формі, щоб вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу.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 Оте здирання, усунення силоміць, діє як збудник. «Грудей?» – перепитав капітан. «Я не розумію цього спалаху». «Та я придумаю його, щоб позначити оті опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми». «Зрозумів, ну гаразд, скажіть, більшій формі, хай здере шкіру зменшою». «Яка це все гедота?» Ботакс обернувся до Чарлі. «Сер...» – сказав він. — Здеріть одяг із стрункого дівочого тіла, будь ласкаві. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити. Очі в Марш зробили ж аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнувся до Чарлі. — А ну спробуйте, не смійте й доторкнутися до мене, сексуальний маньяк. — Та що ви? — жалібно відказав Чарлі. — Хіба це я придумав?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 Незвичне оточення, мабуть, породжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконую цю частину ритуалу. Наука у фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить онеплентянин. Ось, наприклад, тут. Він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної. Описана така історія з іншої планети, неймовірно огидна. Бачите у тутешніх істот такі недоладні уявлення.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 Коли з них стягують шкіру. Ну, то швидше Ботакси, стягуйте, але будь ласка, не, зволь... не дозволяйте їй кричати, від цих звуків мене дріжб'є. Ботакс вічливо сказав Марч. Коли ваша ласка. Плискати йому в лампочка палець, потягся до застіпки на спинів жінки. Марч розпачливо засіпалася. Не торкайте мене, не торкайте. «Обмажете своїм слизом! Ця сукня в обраху коштує 24 долари 95 центів! Не підходь потвору!» «Дивіться, які в нього очі!» – вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки нопланетянина. «Слизька баньката потвора! Якраще сама скину, чуєш? Тільки не торкайся своїм слизом, ради Бога!» Вона розстебнула блискавку і злісно шепнула до Чарлі. «А ви не дивіться!» Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу. «Ну що, ви задоволені, капітане Гарм?» Із досади стіпив пальці. «Оце ті груди? А чого друга істота відвернула голову?» «Це опір, нехідь», – пояснив Ботекс. «Крім того, груди ще прикриті, треба зняти іншу оболонку. Оголені груди – дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують, як кулі слонової кістки».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 «Тож, яке їхнє призначення?» «По-моєму», – помітно вагаючись, сказав Ботакс, – «для вигодовування дитинчат». «То дитинчата їдять їх?» – спитав уражений капітан. «Та ні, в них виділяється рідина, яку споживають дитинчата». «Споживають рідину живого тіла?» «Тьфу!» – капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю середню. Так рвучку, що мала, мало не збив, бо з все зніг. Три рука потвора, слизька і беньката, сказала Марч. Егеш, погодився Чарлі. А ви не дивіться на мене. Та я ж не дивлюсь. Боток знову підійшов ближче. Скиньте, будь ласка, і решту. Марч сахнулась, притиснувшись до силового поля. Ні за що в світі. Ну то я сам скину. «Не торкайтеся, ради Бога, не торкайтеся! Весь у слизу! Ну гаразд, я скину!» – прошепотіло вона і ненависно глянув на Чарлі, роздягаючись. «Нічого не сталося», – сказав капітан, глибоко незадоволений. «Екземпляр, видно, неповноцінний». Ботокса вразив цей докір. «Я привіз два повноцінних екземпляри. Що вам не подобається?» «Груди, не кулі й не чаші. Я знаю, що таке куля і чаша». Та й на малюнках, що ви мені показали, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі, а в цій істоті якісь два клаптика з суховатої шкіри і безбравлення якісь пусте, заперечив Ботакс. Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю. Він обернувся до Марч. Пані, ваші груди неповноцінні? Марч широко розплющила очі. Якусь хвилинку не могла здобутися на слово. Так її перехопило дух. От такої», – нарешті, промовила вона. Що ж, може, я й не Джина Лобобріджида, і не Аніта Екберг, але взагалі, у мене все гаразд, якби мій ед був тут, він би вам сказав. Тоді звернулась до Чарлі. Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що в мене фігура нормальна.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 Ботакс теж підбадьорився, він обрувся до Гарма. Більша форма вже виявляє інтерес капітане. Збудник діє. Тепер останній крок. Який ще це? Нашою кольоровою мовою його немає як назвати капітане. Він полягає в тому, що одна форма притуляє свій отвір для їжі та мовлення та до відповідного отвору другої форми. По їхньому він називається поцілунком. «Невже цій гидоті кінця не буде?» – застогнав капітан. «Це завершальна фаза. У усіх оповіданнях, коли шкіру здерту силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в полком поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний на маня. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст». «Може, одне пожирало друге?» – спитав капітан. «Зовсім ні», – нетерпляче терплячий заперечив ботокс. «То були палки-поцілунки». «Як це палки? Вони опалюють?» «Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищена температура. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена, як слід, її тільки треба притулити уста до уст меншої», а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я і говорив. Оце і все? Так це ж капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг. Оце і все, підтвердив Ботакс. У жодному повіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок, або цілий ряд їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка – поцілунок. Це коли вони хочуть народити кількох дитинчат. Ні, нам зараз не треба кількох. А вже ж, капітане. Боток з поважно й виразно попросив. Сер, поцілуйте, будь ласка, даму. Я ж не можу рухатись, відказав Чарлі. Та я вас звільню. А може дама не хоче? Марш сердито зиркнув на нього. Ще пак, звісно, не хочу. І не підходьте. Та мені воно ні до чого. Але що скажуть вони? Не треба дратувати їх. Можна, ну, просто так легенько чмокнутись. Марш завагалась. Вона розуміла, що Чарлі має рацію. Ну, дарма. Тільки глядіть. Звикла я стояти отак перед кожним. Я знаю. Хіба я це винен? Ну, скажіть самі. «Слизуваті потвори!» Примуркотіла Марш. «Мабуть, думаю, що вони боги якісь. Отак усіма командують. Слизуваті боги!» Чарлі підступився до неї. «Ну, гаразд уже!» Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх. Потім незграбно поклав долоні її на голі плечі і нахилився до її обличчя. Марш так напружилась, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні губи зустрілися». Капітан Гарм роздратовано блисною кольоровою плямою. Я не відчуваю підвищення температури. На маківці в нього випнувся довгий вирост. Орган, яким він відчував тепло, і за трептів. Не відчуваю і я, досить збентежно сказав Ботокс. Але ж ми зробили все, як описано в тих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнуті далі. О, дивіться, щось виходить. Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Марч, і вона на мить наче хитнулась до нього, а потім раптом відсахнулася, перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її. «Пустіть — Пустіть, — мовила вона здушено, бо Чарлі затуляв її рот своїми губами і несподівано вкусив його. Чарлі дико, скрикнувши відскочив, гопився за губу, а коли відняв руку і глянув на пальцях, червоніла кров. — Що це ви? — жалісно спитав він. — Ми ж тільки тьмокнуться домовлялись, і все. А ви чого лапати почали? Ви що, розпускник? Господи, куди я попал? Розпускники, слізуваті боги. Капітан Гарм, швидко, з синім і жовтим. Ну, готово. Скільки нам ще чекати? По-моєму, це має статися зразу. Адже в усьому всесвіті, коли настає час брунькуватися, з'являється брунька. Самі знаєте, як... Яке тут чекання? Хм. І коли я подумаю про гідні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще колись брунькуватися. Кінчаємо швидше, будь ласка. Ще хвилиночку, капітане. Але хвилиночка минула за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помало переходив в помаранчевий ознака досади. А ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав. Прода... «Пробачте, мадам, а коли ж ви брунькуватиметесь?» що? «Коли ви породите дитинча? У мене вже є дитина?» «Ні, оце, тепер. Та що ви? Я ще не хочу другої дитини?» «Що-що?» – спитав капітан. «Що вона каже?» «Здається, вона поки що не збирається розмножуватись». Капітанова цятка яскраво спалахнула. «Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки». «З цими істотами нічого не сталося, ніякої взаємодії між ними нема, і ніякого розмноження не буде, я певен, що це два різні види, а ви затілили якийсь дурний жарт». «Але ж, капітани!» – почав Ботокс. «Годі!» – відрубав капітан. «Не хочу й слухати. Мене нудить. Мені з душі верне від того, що ви тут наговорили про брунькування, марнуючи мій час. Вам захотілося слави, сенсації, але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли». А кошти на затримку часу цього разу я вирухую з вашої платні. Але ж, капітане, не заперечуйте. Поверніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цієї планети що сталося. Він про неї заботокся ще лютішим поглядом. Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, триндеринди, ви йолоб досліднику, ви ненормальний, психопат. Сперечатися з ним не випадало Ботакс увесь стрімтячи заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола, вже смеркалось, і з долини почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Марч нерішуче сказала, чи це справді було, містере? Чарлі кивнув головою. Я теж пам'ятаю, і розказати нікому не можна? мовила Марч. А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні. А знаєте що? А що? Насторожилась марш. Послухайте, я розумію, що вам було нікого, але ж я не винен. Не хвилюйтесь, я знаю. Марш втупила очі в дошки платформи. Поїзд гуркотів уже гучніше. Я хотів вам сказати, що ви такі, справді, непогано себе. Я просто засоромився і не сказав всього тоді. Вона раптом усміхнулася. Нічого, нічого.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 Вони справді випили по коктейлю другому, а потім Чарлі довелося провести її додому, бо вже стемніло. А коли опинилися біля її дверей, Марч не могла не запросити його до квартири на кілька хвилин, звичайно. Тим часом засмучений Ботакс, що вже повернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гар готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, щоб в останнє побачити своїх підослідних він сфокусував апарат на Чарлі Марч у квартирі. Топловий вусик його напружився, і цятка над очима заміхтіла справжню веселку кольорів. «Капітани Гарм, капітани, дивіться, що вони роблять!» Але в ту саму мить корабель вихопився й з затриманого часу.